Huszonkettedik fejezet Beneték a Lukász családhoz voltak hivatalosak vacsorára, s Miss Lukász ismét jólelkűen arra áldozta a napjava részét, hogy figyelemmel hallgassa a tiszteletest. Elizabeth alkalmat keresett, hogy köszönetet mondjon ezért Sárlottnak. El sem mondhatom, milyen hálás vagyok, hogy így szórakoztatott collins -t. Charlotte biztosította barátnőjét, neki is örömet szerez, hogy segítségére lehet, és ez bőven kárpotója őt a tiszteletesre áldozott kis időért. Ez rendkívül figyelmes válasz volt, de Sárlott kedvessége még messzebbre terjedt, mint Elizabeth gondolta volna. Célja nem volt egyéb, mint hogy megmentse barátnőjét Collins újabb ostromaitól, s helyette saját magára vonja a támadást. Ez volt Miss Lucas terve, s látszólag minden úgy ment, mint a csapás. Mikor este elbúcsúztak egymástól, Charlotte bizonyosnak gondolta a hódítását, ha Collinsnak nem kellett volna oly hamar elutaznia a színhelyről. Charlotte azonban nem méltányolta eléggé a tiszteletes, tüzes és független jellemét, aki másnap reggel bámulatos ravassággal kiosont benették Longborni házából, és a Lukász lakba sietett, hogy Sárlott lábához boruljon. Gondosan ügyeltne, hogy unokahugai észrevegyék távozását, mert megvolt róla győződve, hogy okövetlenül találgatni kezdenék, mi van. Ő pedig nem akarta, hogy bárki is tudjon kísérleteiről, mielőtt teljes sikerről nem számolhat be. Erég biztosnak érezte magát a nyerekben, s joggal, mert Sárlott viselkedéséből sok bíztatást olvashatott ki, de a szerdai kudarc óta kissé megcsappant az önbizalma. A Lukász lakban a leghízelgőbb fogadtatásra talált. Míg Lukász az egyik emeleti ablakból észrevette, hogy Collins a házuk felé ilyet, s rögtön leszaladt, hogy véletlenül találkozzon vele a kertiös fényen. Azt azonban nem ismerte remélni, hogy annyi szerelem és ékes szólás várott Reá. Közös megelégedésükre minden kérdésben megegyeztek oly rövid idő alatt, mint azt a tiszteletes bőbeszédűsége megengedte, és amikor beléptek a házba, Collins már komolyan felkértem Miss nevezze meg a napot, amely a legboldogabb emberré teszi őt a világon. Az ilyen sürgetésnek nem illet ugyan még eleget tenni, de Sárlottnak esze ágában sem volt könnyelműen játszani a tiszteletes boldogságával. A természet olyan ostobasággal áldotta meg vőlegényét, hogy udvarlásában nem volt semmi báj, pedig a nők az udvarlás örömeiért kívánják meghosszabbítani mátkaságukat. Miss Lukázt azonban csak egyetlen, tiszta és önzetlen vágy vezette, mikor igent mondott. A vágy, hogy saját otthona legyen, és ezért nem bánta, ha kívánsága hamar teljesül. Collins tüstént Sir William és Lady Lucas beleegyezésért folyamodott, amit a szülők boldog készséggel meg is adtak. A tiszteletes jelenlegi körülményei között is igen elfogadható parti volt leányok számára, akinek csak kevés hozomány tudtak adni. A jövő pedig azzal a kilátással kecsegtetett, hogy Collinsból gazdag ember lesz. Charlotte elérte, amit akart, és most volt ideje mindent átgondolni. Általában kielégítőnek találta a helyzetet. Tudta jól, hogy Collins nem okos és nem is kellemes ember. A társasága fárasztó, a szerelme puszta képzelődés. De mégis ő lesz a férje. soha sohasem volt nagy véleménye a férfiakról vagy a házasságról, de azért mindig férhez akart menni. Az ő szemében a házasság volt az egyetlen tisztességes megoldás egy jónevelésű, de csekély vagyonú fiatal nő számára, ha nem nyújt is biztos boldogságot, de legalább kellemes menedék a nélkülözés ellen. Ezt a menedéket kapja meg. És mivel már 27 évet megért, és sohasem volt szép, teljesen átérezte szerencséjét. A legkellemetlenebb a dologban, hogy Elizabeth Bennet bizonyára igen meg fog lepődni, ezért úgy döntött, hogy személyesen közli vele eljegyzése hírét. Collinsnak pedig lelkére kötötte, mielőtt visszament Longbourba vacsorára, hogy egy árva szót se szóljon a család előtt. A tiszteletes hűségesen meg is ígérte a titoktartást, bár nehezen állt szavának most távolléte felkeltette a háziak kíváncsiságát, amely most nyílt és leplezetlen kérdésekben tört ki. Skolins csak ügyel, bajjal tudott kitérni a kérdezősködés elől. Mivel másnap kora reggel kellett indulnia, amikor a többiek még nem is keltek fel, az ünnepélyes búcsúzkodásra este került sor, mielőtt a hölgyek visszavonultak. Mrs. Bennet rendkívül udvariasan és szívélyesen kijelentette, hogy örömmel látják ismét longbourn ha a tiszteletes egyéb elfoglaltsága megengedi a látogatást. Drága asszonyom, felelte Collins, ennek a meghívásnak különösen örülök, mivel egész idő alatt ebben reménykedtem. Biztos lehet a felől, hogy igénybe is fogom venni, mihegy lehet? Minnyáján elképettek, És Mr. Bennet, aki nem kívánta egyhamar viszontlátni a tiszteletest, rögtön ráfelelte: De, kedves fiatal barátom, nem forog fenn az a veszély, hogy Lady Catherine helyteleníteni ezt? Inkább hanyagolja el a rokonait sem, hogy megbántsa pártfogóját. Drága uram, feletek Collins, rendkívül hálás vagyok ezért a baráti figyelmeztetésért. Megnyugtathatom, hogy ő lédisége hozzájárulása nélkül nem határozom el magam, milyen fontos lépésre. Az ember sosem lehet elég óvatos. Mindent kockáztasson, inkább csak őt te haragítsa meg. S ha úgy látja, hogy Lady Catherine rossz néven venné, ha ön újból ellátogat hozzánk, én magam ezt felette valószínűnek tartom, akkor maradjon csak nyugodtan otthon, és legyen róla meggyőződve, hogy mi... Nem sértődünk meg. el kedves uram, hogy az ön szerető figyelme forró hálaérzetet ébreszt bennem. Számíthat rá, hogy rövidesen levélben fogom megköszönni ezt és szeretetük minden egyéb jelét, amelyel harford tartózkodásom alatt elhalmoztak. Ami szép unoka hugaimat illeti, távol létem ugyan feltehetőleg nem fog oly hosszúra nyúlni, hogy ezt szükségesé tenni, de én mégis megragadom az alkalmat, hogy jó egészséget és boldogságot kívánjak nekik. Elizabeth hugomat sem véve ki. A kölcsönös udvariaskodás után a hölgyek visszavonultak, valamennyien elámulva azon, hogy Collins hamarosan vissza akar térni. Mrs. Bennet úgy szerette volna ezt magyarázni, hogy a tiszteletesnek most az egyik fiatalabb lányára az eszében. Méri talán rá is lehetne venni, hogy menjen hozzá feleségül. Méri sokkal többre becsülte kollén képességeit, mint testvérei, gyakran felfigyelt magvas gondolataira, és bár távolról sem tartotta olyan okosnak, mint saját magát. Mégis úgy vélte, hogy az ő példáján okulva kedvet kaphatna az olvasáshoz és az önképzéshez, és idővel nagyon kellemes élettárs válhatna belőle. De másnap reggel ezek a remények mind szétfoszlottak. Rögtön reggeli után megjelent Miss Lukasz, és Elizának négy szem közt beszámolt az előző napon történt eseményről. Az utolsó egy-két nap alatt, Elizabeth fejében felvillant a gondolat, hogy Collins talán szerelmesnek képzeli magát Sárlodba, de hogy Charlotte bátorítsa, ez szinte oly lehetetlen volt feltenni róla, mint saját magáról. Megdöbbenése ezért oly nagy volt, hogy első pillanatban elfeledkezett az illendőségről, és így kiáltott fel. Eljegyezted magad collins <gül> Drága sárlott, ez lehetetlen! Miss Lukás eddig teljes lelki nyugalommal számolt be a történtekről, de ez a nyílt szemrehányás őt is megzavarta egy pillanatra. Mivel azonban számított rá, rögtön visszanyerte önuralmát, és nyugodt hangon megkérdezte. Miért vagy annyira meglepve, kedves Elizám? Azt hiszed, hogy Mr. Collins egy nő becsülését sem tudja elnyerni csak azért, mert nálad nem volt sikere? de Elizabeth is már észbe kapott, nagy erőfeszítés után elég szilárd hangon biztosította barátnőjét, mennyire örül, hogy rokoni kapcsolatba kerülnek, és minden elképzelhető boldogságot kívánt házasságához. Megértem érzéseidet, mondta Charlotte, és nem csodálom, hogy a dolog ennyire meglepett, hiszen Collins pár nappal ezelőtt még téged akart elvenni. De ha időd lesz átgondolni az egészet, remélem igazat fogsz adni nekem. Tudod jól, hogy nem vagyok romantikus lélek. Soha sem voltam az. Én csak kényelmes otthonra vágyom, s ha tekintetbe veszük Collins jellemét, összeköttetéseit és társadalmi helyzetét, meg vagyok róla győződve, hogy épp annyi kilátásom van vele a boldogságra, mint amennyivel a legtöbb leány dicsekedhetik házassága küszöbén. Kétségtelenül felete Elizabeth halkan, majd kínos szünet után visszatértek a többiekhez. Charlotte nem időzött sokáig, s Elizabeth most magában a hallottakon. Charlotte, mint Collins felesége? Ennél megalázóbb helyzetet nehéz elképzelni. Elizának fájt, hogy barátnője így lealacsonyította magát. Ehhez járult az a kínzó tudat hogy Sárlott még csekély boldogságot sem találhat abban a sorsban, amelyet magának választott.